И накрая завършвам с смешни афоризми. Бабата не вижда купата с сено, пък ще търси иглата. Живота е много кратък, но аз имам време да го проваля. Най-добрият начин да се грижите за здравето си е като се разболеете. Търсих щастието, намерих го и се задавих. Има много нещастни бедни, които искат да станат нещастни богати. Няма такава криза, на която правителството да ни отговори с семинар. Сватбата е погребение, на което долавяш уханието на собствените си цветя. Някой от един проблем могат да направят три. По-сложни проблема. Таху, такива хубави неща се говорят за умрелите, че ми се иска да умра. За нищо не трябва да се бърза, освен ако трябва да се, да се хване бълха. Празната глава е надхитрила главоболието. Марморещата баба е земетресение трета степен по Рихтер. Ако една баба е с брада, тя е половин дядо. Не цялата, наши, не цялата наша история, не цялата наша история е черна. В нея има и бели петна. Всеки дявол си има ангел-хранител. Не мога да забравя първата си любов, защото всеки месец плащам издръжка. Някои много се радват на покойници, които не могат да възкръснат. Кралят умря от естествена смърт. Каква е тя? Естествено от отрова. Ако бъдещето ми е като миналото, хич не ми трябва. Можеш да хванеш човек за гушата и по телефона. Не си самотен, що мима кой да те измъчва. Какъв по-страшен ад от земния рай. Възпитан човек може да се срещне даже и сред образованите хора. Някои хора носят голяма радост, особено когато се отидат от този свят. Потопа не е успял. Останал е един човек. Ако имах криле, Мечтаеше той, щях да оплюя всичко от високо. Всички, които изработват фалшиви монети, работят много съвестно. Според мене, никое цвети не мириши така приятно, както свинската паржола. Конника може да е без глава, но не и коня. Зло в сърцето си никога не държеше. Отмъщаваше веднага. Всички живеем, за да помагаме на другите, а за какво живеят другите, не знам. В една и съща река два пъти не можеш да се отдавиш. Никъде в Евангелието не е казано да прощаваме на приятелите си. Работеше за трима, а нямаше работа за един. Рибата се похвалила, хванах си въдица. Крокодила е пропаднал, защото няма ангел-пазител. Щом се стигнал до дъното, има надежда, иначе си без безнадежден. Златната рибка попитала човека, искаш ли нещо? Човека казал да, щастие. А рибката му казала, е, ти сам си го изпроси. От доброжелатели много трудно се диша. Ако глупака не прави нищо, той става много полезен човек. Ако смъртът ти се усмихне, ти се озаби. След като изкорених напълно породците си, от мене не остана почти нищо. Тък му вързах двата края и средата се скъса. Най-непоносимите беди са тези, които никога не идват. Колкото и е ниско да падне човек, той не може да стигне до нивото на политика. Кучето се забавлява повече с човека, отколкото човека е с кучето. По простата причина, че човека е по-смешното от бете животни. Само някакви си 99% от политиците развалят репутацията на другите. Опитах се да не науча абсолютно нищо за безкрайно много неща и се справих много добре. Човек без вяра е като риба без велосипед. Времето ликува дори и здравно неосигурените. Как да не се чувствам на седното небе, като на всяка крачка срещам звезди. Мъртвите души, живи ни одират. Ако си на дъното на кладеница, не можеш да паднеш. Никога няма да простя на Ной, че е взел на борда двойка комари. Напишете нещо за себе си и ще видите, колко мил човек сте. Ако живеете в иллюзии, ще срещнете своя иллюзионист. Животът ми е ужасен, иначе всичко друго се е наред. Когато ти трябват пари, няма. А когато не ти трябват, пак няма. Най-доброто средство, най средство срещу заекване е разговор с акула. По-добре никога, отколкото късно. Всеки трябва да има някакъв лош навик, за да има от какво да се откаже. Обеси крадеца докато е млад и той няма да краде, когато остарее. Излязох от кожата ми и не ми се връща. Първо се обясниха в любов, после се обясниха в омраза. Колкото по-бързо караш, толкова по-бързо ще опознаеш другия свят. Къде е тази корупция? Никой нищо не ми е предлагал. Най-трудно се разрушават въздушни замъци. Щом дели войвода се разхожда и космоса, штом се разхожда и космоса защо паша е фенди да не се разхожда из парламента. Мощна буря помети земята, тъй като хората нямаха толкова метли. Благодарение на, на нашата реклама «Вие ще си купите с намаление това, което и даром не бихте си взели». Не се плашеше какво ще му донесе бъдещето, защото миналото му вече го беше донесло. Стото яги може да не подкарат едно магаре, но една муха може да го кара да бяга. Ако не ти се живее, и Бог не може да ти помогне. Ако ти се живее, и медицината е безсилна. Бог да прости, но на кого по-напред? Когато умрях, разреших, видях, че разреших въпроса с жилищната криза. Беше голям крадец, даже сам се открадна надгробния камък. Направи нещо за отечеството си, емигрирай. Обичай ближния си, но не прекалявай. Да грешиш е човешко, да стоварваш грешките си на другите е още по-човешко. Който се смее последен, изглежда не загрява за какво става дума. Телевизията е фантастична. Не само ти заболява главата от нея, но веднага разбираш кои хапчета ти трябват. Атомна бомба преди закуска ти освобождава от грижата за обяда. Кучето е най-добрият приятел на човека, защото кравата не може да се държи добре в къщи. Благодаря ти, Чернобил, и без това не обичах спанака. Извикайте ме, плача ефтино на всяко погребение. Всички искат да отидат на небето, но никой не иска да умре. Не ходя вече на опера, защото не понасям някой да ми крещи на среща. Боже, спаси ни от чума, от глад и от чалга. Не съм хубав, но пък съм глупав. Това беше за днес, следваща лекция на 5 април.